A palota kapui Aznap este Poitier grófja a Fontaneblői kastélyba érkezett. Ott kellett meghálnia. Párizs előtt ez volt az utolsó pihenője. A vieni Dofinnak, Szavoya grófjának és a Népes Kíséret többi tagjának társaságában éppen végzett a vacsorával, amikor Valois grófjának, Márs grófjának és Szampol grófjának érkezését jelentették. Lépjenek be hát, jöjjenek azonnal, mondta Poitier grófja. De egy mozdulatot sem tett, hogy nagybátyja elé siessen. És amikor valoá harciasan, felszegett állal és porral borított ruhában megjelent, fülöp elegendőnek találta, hogy székéről felállva várja bejöttét. Valóá egy ideig kis tétován áldogált a küszöbön és körülnézett. Mint hogy Fülöp továbbra is makacsul a helyén maradt, a gróf kénytelen volt megindulni unokaöccse felé. A teremben mindenki hallgatott, és a két férfit figyelte. Amikor Való Ápo egy grófja előtt állt, az utóbbi derék unokaöcshöz illőn átölelte a vállát, és jobbról balról megcsókolta. De mert mindeddig nem mozdult helyéről, ez inkább királyi gesztusnak tűnt. Viselkedése nem csak valoált zavarta meg, hanem Károlyt más grófját is. Hát ezért tettük meg ezt az utat, hogy ilyen fogadtatásban részesüljünk, gondolta. Végül is egyenrangú vagyok fivéremmel, hogyan engedheti meg magának, hogy ilyen leereszkedőn bánjék velünk. Keserű, irigy vonás torzította el, szép szabályos, de kifejezéstelen arcát. Fülöp most felé tárt a karját, és már grófja kénytelen volt jóképpel fogadni a felületes ölelést. De utána azonnal valóára mutatott és parancsoló hangot erőltetve szólalt meg. Íme, Fülöp, itt áll bátyánk a korona legidősebbje. Nagyon örülnénk, ha kegyelmed jóvá hagyná, hogy ő irányítsa a királyságot, mert igen veszélyes lenne ezt az országot egy még meg sem született gyermekre való várakozásra ítélni, aki egy ideig amúgy sem lenne alkalmas az uralkodásra. A kétértelmű mondat dagályossága, nem más grófjára vallott. Károly nyilván beszajkózott szavakat ismételt. A zónoklat végének hallatán Fülöp felhúzta szemöldökét. A régens szó el sem hangzott. A régenségen túlmenően csak nem a koronára kacsingat valóá. A rokonunk szentpól is velünk jött, folytatta Károly, hogy közölje kegyelmeddel, ezt tanácsolják a bárók is. Fülöp lassan végighúzta kezét az arcán. Hálás vagyok a tanácsért, fivérem, szólalt meg ridegen. és mert ilyen hosszú utat tett meg, hogy ezt közölje velem. Így hát joggal gondolom, hogy kegyelmed épp olyan fáradt, mint jó magam. Ilyen állapotban pedig jó határozatok nem láthatnak napvilágot. Ezért azt ajánlanám, menjünk aludni, és holnap szűk körű tanácskozást tartva friss elmével döntsünk. Jó ét, nagy uraim! Raúl, Ansző, Edem, kérem kövessenek. Kivent a teremből, anélkül, hogy étellel kínálta volna látogatóit, még azzal sem törődött, hogy hol és hogyan rendezkednek be éjszakára. Adam Heron, Raoul de Prele és Anze de Joinville követte a királyi hálóterembe. Megvetve, friss vásznakkal várta az ágy, amelyet azóta, hogy a vas király ott lehelte ki lelkét, senki nem használt. Fülöp felettébb ragaszkodott ahhoz, hogy ő kapja meg ezt a hálótermet, de főképp ahhoz, nehogy más foglalja el. Edem hérón segíteni akarta a vetkőzésnél. Azt hiszem, nem vetkőzöm le, mondta póatyié Fülöp. Edem, kegyelmed azonnal indítson egy lovagjelöltet jelöltet Goséda Satillon úrhoz, azzal az üzenettel, hogy már korahajnalban várjon rám Párizsban, a pokolkapunál. Tüstént kerítsék elő a borbélyomat, mert frissen borotválva akarok odaérni. Továbbá adjanak utasítást, hogy éjfél tájt, húsz ló várakozzék indulásra készem. Zajtalanul nyergeljenek, miután nagybátyám lefeküdt. Kegyelmedett ansző, fordul Joinville királybíró fiához, azzal bírom meg, hogy távozásomról értesítse szavolja grófját, meg a dofant. nehogy meglepődjenek, és azt higgyék, nem bízom bennük. Maradjon velük reggelig, és ha nagybátyám felébredt, vegyék körül, és késleltessék készülődését. Útközben is igyekezzenek vesztegetni az időt. Amikor kettesben maradt Raoul de Prélévál, grófja látszólag csendes elmélkedésbe merült, amelyben a jogtudós óvakodott megzavarni. Raúl szólalt meg végül Fülöp, Kegyelmed napról-napra együtt dolgozott atyámmal, közelről ismerte őt. Vajon ő hogyan cselekedett volna hasonló helyzetben? Azt tette volna, amit nagy uram, e kezeskedem, és ezt nem hízelgő szándékkal mondom, hanem mert így érzem. Nagyon szerettem a mi fülöp urunkat, és mióta nincs többé, annyi szenvedést viseltem el, hogy most nem szolgálnék olyan herceget, aki ne rá emlékeztetne, minden tekintetben. Sajnos, Raúl, sajnos én nem sokat érek mellette. Ő követni tudta, és nem tévesztette szem elől solyma röptét a levegőben. Én meg látó vagyok. Ő könnyedén kiegyenesített két markával egy patkót. Nem hagyta rám sem fegyverforgató erejét, sem arcának vonásait, amelyek mindenkit megtanítottak arra, hogy ő a király. Beszéd közben álhatatosan bámulta az ágyat. Leonban teljes bizonyossággal régensnek érezte magát, de a főváros közelében, noha nem mutatta, mint a cserben hagyta volna ez a biztonság. Raúl de Prelé, mintha csak ki nem mondott kérdésekre felelne, megszólalt. A mi helyzetünkre nagy uram nincs precedens. Éppen eleget beszélgettünk erről az utóbbi napokban. Ebben a leromlott királyságban most azért lesz a hatalom, aki elég erélyes, hogy magához ragadja. Ha ez nagy uramnak sikerülne, Franciaország nem látná kárát. Kevéssel ezután a jogtudós visszavonult és az ágyon végig heveredő fülöp a mennyezet kárpitjai közé akasztott kis lámpásra szegezte tekintetét. Sem zavart, sem kényelmetlenséget nem érzett, hogy azon a nyoszóján pihen, ahol utoljára egy holtest feküdt. Ellenkezőleg erőt merített ebből, és olyan érzése támadt, mintha beleilleszkedve az apai formába, elfoglalná az elhúnyt földi helyét és alakját. Térj vissza belém, atyám! Könyörgött, és mellén keresztve fektetett kézzel, mozdulatlanul feküdt, így ajánlva fel testét egy húsz hónapja eltűnt lélek újra születéséhez. A folyosó felől lépéseket és hangokat hallott. Kamarása mondta valakinek nyilván Charles de Valois kíséretéből, hogy Poátyé grófja már lepihent. A ismét elcsendesült. Valamivel később szerszámaival együtt megérkezett a borbély. Mielőtt borot válták, Poachéi fülöp visszaemlékezett az apjának Lajoshoz intézett utolsó tanácsára amely itt ebben a szobában a család meg az udvar jelenlétében hangzott el, és amelyet Lajos oly kevéssé szívlelt meg. Mérje fel, Lajos, mit jelent Franciaország királyának lenni, és mielőbb ismerje meg országa a helyzetét. Éféltájt Adam Héron jött jelenteni, hogy a lovak készen állnak, amikor poátyi égrófia kilépett a hálóteremből, úgy érezte, mintha az elmúlt húsz hónap eltörlődött volna, mintha apja halála után közvetlenül ő lépett volna örökébe, és ott folytatná, ahol az apja abba hagyta. Az utat kedvező fény világította be. A csillagos júliusi éjszaka olyan volt, mint a szent szűz palástja. Az erdő moha, humusz és páfrány illatot lehet, és élőlények titkos remegése járta át. Poatyei Fülöp pompás lován ülve élvezte a gyors vágtát. A borbé borotvája nyomán vált arcbőrét friss levegő korbácsolta. Milyen kár lenne ilyen szép országot rossz kezekre bízni, gondolta. A kis csapat maga mögött hagyta az erdőt, átvágtatott, fonterin és napkeletkor megállt Eszoné völgyében, hogy amíg a lovak kifújják magukat, Egyenek valamit. Fülöp egy útjelzőkőre telepedve falatozott. Boldognak látszott. Csak 25 esztendős volt. Vállalkozása a győzelemlékkörét varázsolt varázsolta köré, és most szívélyes vidámsággal társalgott a kalandban résztvevő társaival. Ez a nála oly ritka jókedv mély biztonsággal töltötte el kísérőit. Prima és Tercia között a környékbeli kolostorok harangjainak harsány zengése közepette érték el a párizsi kaput. Louis-Dévrőn és Gosser de Châtion már ott várakozott. A hat parancsnok a képet vágott, és Tüstén közölte a poatyé grófjával, hogy a Louvre-ba kell mennie. De miért ne mehetnék egyenesen a citébe, a palotába? kérdezte fülök. Mert Valóanagy úr és Márcs grófja fegyvereseivel elfoglaltatta a palotát. A Lóvrban viszont királyi csapatokat talál nagy Uram, akik Galárd úr egyetemben, nekem, illetve nagy uramnak engedelmeskednek. De azonnal is határozottan kell cselekednünk, tette hozzá a hat parancsnok, hogy megerőzzük két károljunk jöttét. Ha parancsot állt, nagy Uram, elfoglaltatom a palotát. Fülöp értékelni tudta a perceket, mindazonáltal kiszámította, hogy 6-7 óra előnye van valóával szemben. Semmiféle vállalkozásba nem kezdek, amíg nem tudom, hogy jó szemmel nézi-e a városi polgárság, meg a nép, felelte. Amint belépett a Louvre-ba, már is küldöttet menesztett a polgárok házába, és magához hívatta. Coatrix mestert, Gentien mestert és néhány más tekintélyes polgárt, valamint Guillaume de la Madeleine-t, Párizs város királybíráját, aki még márciusban vette át Polibustól a tisztséget. Fülöp néhány szóval megemlítette előttünk, milyen fontosnak tekinti Párizs polgárságát és a termelés meg a kereskedelem irányítóit. A látogatók mindezt nagy megtiszteltetésnek vették, de főképp megnyugtatónak érezték, hiszen ezen a nyelven Fülöp király halála óta nem beszéltek velük. Mennyire sajnálták most ezt a királyt, holott mély hevesen szapulták, amíg uralkodott. Geoffroy Quatrix válaszolt Fülöpnek. Quatrix a hamis pénzek biztosa, a pénzsegélyek és hadiadók beszedője, a hadipénztár kincstárnoka, a helyőrségek szállítója, a királyság kikötőinek és útjainak felügyelője, a királyi számvevőszék vezetője volt. Tisztségeit még szép fülöptől kapta, aki ezen kívül, mint általában a korona leghűségesebb szolgáit örökölhető javadalommal is jutalmazta és soha nem ellenőriztette a számadásait. Quatrix most joggal félt, hogy Charles de Valois, aki mindig ellenezte, hogy polgárokat ültessenek egy-egy fontos posztra, elmozdítja állásaiból, hogy aztán kiforgassa hatalmas szerzett vagyonából. Tízszer is régens uramnak nevezte Poachyé grófját, és biztosította őt a párizsi lakosság odaadásáról. Szava sokat ért, mert minden ható volt a polgárok gyűlésházában, és elég gazdag, hogy szükség esetén a város minden bérgyilkosát megvásárolja, és a felkelők közé küldje. Poltyé Fülöp visszatértének híre gyorsan elterjedt, hű hűbárók és lobagok a lúvba siettek. Maudartóa, akit személyesen értesítettek Fülöp jöveteléről, az elsők között jelentkezett. Milyen állapotban van az én kedves Johannám, tárta karját ölelésre anyósa láttám fülöp. A napokban várjuk a szülést. Amint végeztem sürgős ügyeimmel, haladéktalanul hozzá sietek. Ezután összeült nagybátyjával, évrővel és a hat parancsnokkal. Most pedig, Gosé, megindulhat a palota ellen. Igyekezzen délig végezni. De úgy csinálja, hogy lehetőleg elkerülje a vérontást. Inkább ráéjesztéssel próbálkozzon, semmint erőszakkal. Sajnálnám, ha holtakon átgázolva kellene belépnem a palotába. Gosé a Louvre-ban összegyűlt fegyveresek élén vonult a citébe. Előzőleg azonban Párizs város bíráját elküldte a templőnegyedben lakó legügyesebb ácsokért és a lakatosokért. A palota kapui zárva voltak. Gosén maga elé szólította az ípuskások parancsnokát, és bebocsáttatást kér. Az őrség tisztje a főkapu felett vágott kis ablakon kitekintve közölte, hogy grófjának vagy más grófjának engedélye nélkül nem nyithat kaput. Mégis ki kell nyitnia, felelte a hat parancsnok. Mert be kell jutnom, hogy az utána érkező régens fogadására előkészítsem a palotát. Nem tehetjük. Gosé de Sation, mint egy ugrásra készen hajolt előre a lován. Nos, akkor majd magunk nyitjuk ki, mondta. Intett Pierre de a királyi ácsnak, aki magával hozta fűrészekkel, fogókkal és vaskos emelőkkel felszerelt legényeit. Az épuskások is parancsot kaptak, hogy készüljenek fel. Fegyverük alsó végét a földbe szúrva, lábukat egy vas kengyel félébe dugták, és így szilárdan a talajhoz szorítva az íjat, megfeszítették a húrt. Ezután a horonyba illesztett nyilvesszővel megcélozták a palota ablakait és lőréseit. Az íjászok és a lángyások egymás mellé helyezett pajzsukkal hatalmas védőtetőzetet formáltak az ácsok fölött és körül. A szomszédos utcákban bámészkodók és utcagyerekek tülekedtek, hogy tisztelettudó távolságból végignézzék az ostromot. Jó szórakozás volt ez számokra, napokig beszélhetnek majd róla. Olyan igaz, mint ahogy itt állok. Láttam, amikor a hat parancsnok kihúzta a nagy kardját. Több, mint kétezren, bizony több, mint kétezren voltak mint mintha csak a harcmezőn vezényelne, Kinyitva sisakrostéját rostéját, Bömbölő hangon kiáltotta. Urak, akik odabent vannak, Íme itt állnak az ács Meg a lakatos mesterek, Hogy kinyissák a kapukat. Nézzék, Galárd uram puskásait. Teljesen körülzárták a palotát, Senki nem menekülhet, Utoljára szólítom fel kegyelmeteket. Nyissák meg a kaput, mert ha nem adják meg magukat feltétel nélkül, minnyájuk fejét, bármilyen nemes is legyen, levágják. A régens senkinek nem fog kegyelmezni. Ezután leengedte a rostéját, annak jeléül, hogy tovább nem hajlandó tárgyalni. Odaben pánik uralkodhatott, mert alig tolták az emelőrudakat a kapuszárnyak alá, maguktól is kifordultak. Váloá grófjának helyőrsége, megadta magát. Ideje volt hallgatni az okos szóra, mondta a hat parancsnok, és bevonult a palota udvarára. Térjenek vissza szállásukra vagy uruk házába, ne csoportosuljanak, akkor nem esik semmi bántódásuk. Egy órával később pohattjéi fülöp elfoglalta a királyi lakosztályokat. Azonnal megtette a biztonsági óvintézkedéseket. A nép számára rendszerint nyitott palota udvart lezárták. Őrséget állítottak fel, és a látogatókat gondosan ellenőrizték. A kereskedőket, akik kiváltságuk alapján a nagy galérián árusították portékáikat, felkérték, hogy ezen a napon zárják be boltjukat. Amikor Valois és Márs megérkezett Párizsba, mindketten megértették, hogy elvesztették a játszmát. Fülöp csúnyára szedett bennünket, mondták. És minthogy más megoldás nem kínálkozott, siettek a palotába, hogy meghódolásukról tárgyaljanak. Poetje grófját addigra már körülvették a nagyurak, magas tisztségviselők és egyházi méltóságok. Közöttük Marinyi érsek, aki mindig kész volt a hatalom oldalára állni. A látogatók között valóá bosszankodva ismerte fel, Kodva, mit, kit? Kokatrixot? A látogatók között valóából szankodva ismerte fel Koatrixot, Zsenient meg a többi polgárt. Folytott hangon súgta Mársi Károlynak. Fivére nem tartja magát sokáig, vaj mi kevéssé bízhat önmagában, ha közemberekre kénytelen támaszkodni. Ennek ellenére a legnyájasabb arcot erőltetve lépett Poatyei elé, és bocsánatot kért a kapukkal kapcsolatos kellemetlenségekért. Örtálló álló csatlósaim nem tudták, szigorú parancsot kaptak. Klemencia királyné miatt. Alapos fejmosást várt, és csak nem kívánta is, hogy nyílt összeütközésbe kerüljön Fülöppel, de az utóbbi nem adta meg neki egy vita előnyeit, hanem hasonló modorban válaszolt. Mélységes sajnálatomra így kellett cselekednem, bátyáim, hogy megelőzzem burgundi rokonunk beavatkozását, mert kegyelmet távozása szabad teret engedett neki. Az éjszaka fontaneblőben híreket kaptam, de nem akartam kegyelmedet felébreszteni. Valóá, hogy vereségét némileg enyhítse, úgy tett, mintha elfogadná a magyarázatot, és igyekezett barátságos arcot mutatni a hat parancsnok felé is, akit az egész csel kieszelőjének tartott. Mársi Károly kevésbé járatos lévén az áltatásban tartotta a száját. Ekkor évrő előterjesztette a javaslatot, amelyben előzőleg megegyezett fülökben. Mialatt poéti a terem egyik sarkában látszólag szolgálati kérdésekről tárgyalt a hat parancsnokkal és Miléde Lúidévről megszólalt. Nemes nagy uraim és kegyelmetek mind uraim. A királyság javáért és további gyászos zavarok elkerülése végett. Azt javaslom, hogy mindnyájunk beleegyezésével nagyon szeretett Fülöp unokaöcsénk vegye át a kormányzást. És ő lássa el a királyi teendőket születendő unokaöccse nevében amennyiben Isten akarata szerint Klemencia királynő fiú gyermeket hoz a világra. Javaslom továbbá, hogy a királyság minden főembere minél előbb üljön össze a perekkel és a bárókkal, hogy jóváhagyják döntésüket és hűség esküdt tegyenek a régensnek. Ez volt a pontos válasz Mársi Károlynak az előző este Fontaneblőben valóan javára elhangzott kijelentésére. De a jelenetet ez alkalommal jobb színészekkel játszották. A jelenlévők között ott nyüzsögtek grófjának hívei, és ezért mindenki egyhangulag elfogadta a javaslatot. Louis évről már is Fülöp két keze közé fektette a kezét. Hűséget fogadok kegyelmednek, unoka öcsém, hajtott térdet. Fülöp magához emelte, megölelte és a fülébe súgta. Minden pompáson megy, hálásan köszönöm, bátyám. Sár, de valóan dühösen morgott. A király, ez itt királynak hiszi magát. De Louis évrő ekkor már felé fordult, és hozzá intézte a szót. Bocsánat, fivérem, hogy fiatalabb létemre megelőztem kegyelmedet. Valóá kénytelen volt engedelmeskedni. Kinyújtott kézzel lépett előbre, de bohátyi jégrófja úgy tett, mintha nem venné észre ezt a mozdulatot. Bátyám, majd kegyeskedik helyet foglalni tanácsomban, vetette ura. Baloa elsápadt. Előző nap még rendeleteket adott ki, és saját pecsétjével erősítette meg őket, ma pedig, mint nagy kegyet ajánlanak fel neki egy helyet a tanácsban, amely szerint amúgy is megilleti. A kincstár kulcsait pedig adja át nekem, tette hozzá Fülöp halkabban. Tudom jól, hogy nem sok marad benne, de azért a kevésért nekem kell kezességet vállalnom. hátra hátrahőkölt. költ. Teljes lemondást követeltek tőle. Nem tehetem, kedves öcsém, felelte. Előbb rendeznem kell a számadásokat, hogy tisztán adhassam át őket. Távol átőlem, bátyám, hogy kételkedjem a tisztaságukban, tiltakozott fülöp, alig észre vehető gúnyjal. Óvakodnám megsérteni azzal, hogy vizsgálatot kérjek. Adja át a kulcsokat és a számadásokat rendben levőnek tekintjük. Valóá elértette a fenyegetést. Legyen, kedves öcsém, a kulcsokat haladéktalanul elküldöm. Fülöp csak ekkor nyújtott kezet, hogy leghatalmasabb ellenfele hűséges fogadja. Ezután Franciaország hadseregének főparancsnokára került a sor. Most pedig, Gossé, a Burgundiakkal kell foglalkoznunk, sukta Fülöp, miközben kezet szorítottak.